Спершу машину Валя пригнала з Польщі. Продала. Продала швидко і без проблем. Покупець, дебелий дядько, що піднявся на бензині, не тільки добре заплатив, а й залишив телефон і замовлення. Трапиться, мовляв, добра машина. Дзвоніть, є люди, яким набридли лади і москвичі. Вийти на інший рівень допомогла, як завжди, Тетяна. Одна з її подруг вийшла заміж і виїхала до Німеччини. Це вважалося вищим пілотажем. Про неї говорили із заздрістю. Пощастило, мовляв, інні влаштувала своє майбутнє, і своє, і своїх дітей. Живе, як у Христа за пазухою. Ніде правда, діти, і валя опинилася серед тих, хто заздрив. Інні, що жила, як у Христа за пазухою, спершу подобалося вести рослинний спосіб життя, пильнувати дому, чоловіка і себе. Та згодом стало нудно захотілося подруг, щоб було із ким попліткувати поділитися новинами, показати обновки, похвалитися планами на літній відпочинок і розповісти про враження від зимового. А подруг довкола йок, немає подруг, і опанувала й нудьга. Українська національна хвороба на неї ще мотря Мазепина нахорувала. Етіологічний чинник, надмір грошей, часу, багатств кучубеєвих. Сучасні кучубеєвни не нудьгують, їм ніколи. Хіба опадає якась нехідь до всього, що маєш? Скука, нудьга, сум, апатія, ностальгія, що по-культурному. Інна завела власний бізнес – німецької свахи. Спершу просто влаштовувала долі розлучених приятелюк і якось непомітно одружила всіх нежунатих друзів і знайомих свого чоловіка. Потім узялася за незнайомих. От тоді стало по-справжньому цікаво бізнес, завела альбом з фотографіями, коротку характеристику претенденток на німецьке громадянство. Все, як належить Свасі. Згодом її шлюбне агентство дістало славу. Не так кількістю шлюбів, як кількістю наречених. Українська жінка – жінка універсальна. Щодо кухні, щодо ліжка, щодо виховання дітей. До всього вдатна. Та й вродою Господь не обділив. Бізнес процвітав. Щоразу більше щасливих чоловіків знаходило свою українську половинку. Щоразу гучніша слава линула про фрау Інну та її чарівних подруг, з яких виходять такі ідеальні дружини. Валюшо, це саме те, що тобі треба. По-перше, житимеш у Німеччині, в цивілізованій країні, практично при соціалізмі. Ні, при комунізмі. Побачиш, як у цих буржуїв дбають про людей. По-друге, отримаєш німецький паспорт, а ти знаєш, що означає їхня «ксива» для прикордонників. І наших, і всіх інших. По-третє, матимеш чоловіка. А це, який би там не був захист, опора в житті. Може, ти його ще й полюбиш. А якщо ні, то й біда невелика. Живуть люди й так. Зате машин у німців не лічено. І в доброму стані. Німець господар акуратний. Саме цей чинник і спрацював машин не лічено, машин в доброму стані. Експлуатовані, на добрих дорогах, доглянуті, поле для діяльності розгорталося неозоре. Якби ще не той неодмінний і необхідний для отримання всіх благ німецької цивілізації, чоловік, не валя вибирала чоловіка. Він обирав її. Якогось вечора їй зателефонувала Іна. Валюшу, вітаю. Підібрала для тебе чудовий варіант. Молодий, майже твого віку, дуже симпатичний, самотній, ніколи не був одруженим, жодних хвостів. Ну, дітей там, стареньких батьків у сусідній кімнаті, аліментів та іншого, що отрує життя. Побачив твою фотографію, одразу забрав, щоб ніхто більше й не глянув. Закохався з першого погляду. Так, що можеш вважати справу зробленою. Я їх німаків знаю. Ну що ж далі? Повільно в'їжджала в суть Валя. Їй було водночас цікаво і страшно. Хто він? Який на вигляд? Який у нього характер? Чи не п'є? Боронь Боже, як ставитися до неї? Як відбудеться їхнє знайомство? Як розгортатимуться стосунки? Чи станеться те, заля чого весь город городили? Одружиться за німець із нею, Валентиною. Чи не доведеться шукати іншого? Безліч питань літали над головою, немов набридливі мухи. Та перший крок зроблено. Сказав А. Кажіть Б. Що далі? Далі я дам твій номер телефону. Він зателефонує. Поговорите.